Välkomna till Eskapisterna Podcasten där fantasi blir lite verkligare Åtminstone för oss så just nu Jag som pratar heter Daniel Arling Och med mig har jag min vän, ständig bisittare Och vår gudumliga uppenbarelse Thomas Engström Du ska icke missbruka Thomas, din herres namn Ty det går inte ostraffat Du skola visa aktning för din kollega och programvärd så att du får spela in länge i den podd vi kallar Eskapisterna. För så står det skrivet. <laughs> Lå på dig Danny. <laughs> så, så religiös och uppfylld jag känner mig idag. <laughs> ja du, kan, kan det bero på filmen vi har tittat på till idag? Det är väl mycket troligt. Jag kan då definitivt erkänna att jag har nog förmodligen blivit påverkad av dagens filmval. För det vi har tittat på kan ju verkligen ja, kallas för någon slags gudomlighet. Jag vet inte om den är gudomligt bra, men den var ju helt klart en... en... komisk historia. Ja, det kan man väl säga. Gudomligt komiskt. Det kanske jag går långt, men roligt i alla fall. Vad är det vi har tittat på? Vi har sett Bruce den allsmäktige, det vill säga Bruce Almighty... Från 2003. Retrofesterad av Tom Shadjak. Med eh, allas våran eh, lustig Jim Carrey i mm. I en av de roller han gör där Han faktiskt eh, är lite återhållsam. Mm, precis och inte fullkomligt eh, gårloss och ballar ur. Mm. För det är ju tyvärr gärna så. När man har hittat sitt, sitt fack i början på karriären. Nu är ju inte Jim mm. Carrey i början på sin karriär längre. Men... Efter att han gjorde Ace Ventura så tyckte jag att det var ju alla roller mer eller mindre variationer på, på den. Ja, verkligen. Jo, jag föredrar honom när han ändå är lite som sagt återhållsam. Mm. Så att han inte är allt för överspelad. Det är så här superkoko. Mm. Det var kanske därför jag gillade The Mask. Därför att då var det så tydligt när han flippade och när han var lite mer normal eller ja. Ja, normal jo. är kanske fel var även på den filmen <laughs> jo, det är. Jag, jag, jag är ju jag är en av de personerna som har lite eller lite, jag har ganska svårt för mig ska jag säga, jag såg den långt, långt, långt i efterhand jag tror jag hade säkert uppskattat filmen bättre och haft en bättre relation till den idag om jag hade verkligen sett den när jag gick i typ högstadiet och det var lite mer roligt med den typen av komiken men eh, även om det som sagt är väldigt tydligt där när Jim Carrey är lite mer överspelat på grund av att han ändå har den här masken på sig som gör att han blir en helt annan karaktär verkligen mm. så har jag ändå svårt för när han är den karaktären för jag tycker att det blir lite för mycket av det goda mm. Jo, det blir ju väldigt utflippat. Mm. Nu är det väl... Um poängen med den här masken egentligen eftersom att den tar fram det inre yes. och han är väldigt städad och väldigt hängig i sitt yttre och då mm. blir han den totala motsatsen i sitt inre mm. och så visar det ju tydligt att han är väldigt influerad av tecknad film så det är ju därför han har de här extrema rörelserna och ja. Ja, <laughs> andra påhitten Jo, då, min spelen går ju verkligen över någon slags gräns där För mm. <laughs> vad man trodde att Jim Carrey kunde göra egentligen av det. även om det nu är mycket som är animerat så fortfarande Nej, det är fortfarande lite roligt det är det ju, men, men eh, jag tycker om Jim Carrey när han eh, han hålls lite mer tillbaka som man gör den här, i den här filmen och är bara mer allmänt rolig så att säga. Lite mer vitsig av sig. Här är han väl med den, den lustigkurren som ofta finns i ett kompisgäng eller på en mm. arbetsplats. Mm. Killen som kommer med lite elaka kommentarer men med glimten i ögat. Ja. Och, och eh, ofta har de här lite kluriga funderingarna. Mm. Eller roliga uttalandena helt enkelt. Ja, ja, och sättet att agera på bara lite så sådär. Men tyvärr är han ju inte så glad och positiv som eh, hans personlighet kanske antyder. Han är ju inte så glad och skämtsam i sig själv som han verkar vara till synes. Nej, visst. Faktiskt så har ju hans rollkaraktär i den här filmen ändå vissa problem åtminstone som man själv ser det. Han är ju inte någon uppåt karaktär hela tiden. Han är ju inte ständigt glad utan tvärtom så, så är han ju faktiskt väldigt bekymrad när vi träffar honom. Så vi kanske inte ska vänta så mycket längre utan... Vad handlar Bruce Almighty eller Bruce den allsmäktige om? Jo, det är ju då så att Bruce är då en man som känner sig orättvist behandlad både i sitt yrkesliv som reporter men även i största allmänhet i sin vardag. Och att Gud aldrig lyssnar på honom utan snarare tvärtom är riktigt elak. Den största anledningen till den här bitterheten och illviljan den kommer av hur Bruce känner att han aldrig får en chans i livet utan... Det tycks mest regna i hans tillvaro och när han nu dessutom förlorar den eftersökta platsen som ett nyesankare så rinner bägaren verkligen över och Bruce blir så upprörd i en direktsändning att han får sparken efteråt. Hela det här händelseförloppet skyller han därefter på Gud som uppenbarligen är för upptagen med att bara vara en skitstol för att ha tid att ge Bruce ett bra liv. Men genom en serie ovanliga incidenter och udda händelser så hamnar Bruce i en byggnad där han ställs öga mot öga med en främmande man. Mannen visar sig vara ingen annan än Gud själv och ger Bruce chansen att för en tid ta över jobbet som den allsmäktige eftersom det nu verkar vara så otroligt enkelt. Så nu är det då upp till bevis. Gud skänker samma krafter som han själv har till Bruce att styra upp sitt liv som man är så himla missnöjd över. Något som Bruce givetvis snabbt börjar utnyttja Genom att sätta sig själv Över alla andra Och skapa de mest spektakulära nyheterna Som han själv får ensam rätt på Ja du <laughs> Och därefter det här vara ut för <laughs> Och detta här är ju Bara precis i början Ja Det är ju inte många minuter in egentligen <laughs> <laughs> Nej ja. oh, Efter det här så blir det så himla roligt Då får vi verkligen Dessutom Jim Carrey vara lite mer Jim Carrey ändå. Och när han har makten att göra vad han vill så blir han ju ändå väldigt skojfrisk av sig. För plötsligt så får han ju liksom skära guld med penkniv. Och, och, och han som serverar sig själv allt han har önskat sig. Jag, jag gillar ju de här de här incidenterna som får honom att hamna inför Gud. Mm. Det är väl få idag som egentligen använder eller kanske ens minns de här personsökarna. Verkligen. <laughs> Men jag tycker det är så skönt när, när han går runt, han bär efter ett, ett tecken eller en sign som säger på mm. engelska och ver verkligen skyltar tänds upp. Men han är så in i sig själv att han inte märker det och börjar då få ett, ett samtal från det här numret. Mm. Och liksom jag känner honom till dig, vem är du? Sluta ring mig. Sl och så slänger han ut den genom fönstret och den blir fullständigt krossad. Och när han går förbi den en liten stund senare så fortsätter den att pipa. Ja, det är väldigt snyggt med tanke på hur Den är. Och att den har ju liksom en av kablarna är urkopplad så den ska egentligen inte ens funka. Ja, det, den har ju inga kablar alls. Den är ju helt platt. Det är ju utspridd på hela gatan. Mm. Det är ju bara displayen som visar det här numret. Ja, fortfarande numret, ja, visst. Och piper, roligt nog. Ja, nej, men det, det, är, det är snyggt gjort, det är Det är mycket av de här vad ska vi kalla dem för, miraklerna i filmen som är roliga att se mm. Vi kommer väl att komma in på det på um, det visuella senare Precis. Jag kan ju göra en liten teaser här och säga att jag tycker det är mycket spännande och bra effekter i den här filmen mm. Mm. Samma här också och då har man då vet jag vi klippt bort en hel del också Det finns mm. mycket extra material för den som just tycker om eh, just do, den delen av filmen mm. alltså. Många extra scener där man ytterligare spelar på vad Bruce har för slags gudad lika krafter nu. Men eh, livet är ju inte lätt även om man har krafter. Nej, det visar sig ju att det här med att vara gud och, och ha något slags ansvar ändå är ganska jobbigt. Just ansvarsdelen. Speciellt spe, spe, spe spe spe spe spe spe om man inte väljer att faktiskt tänka på andra utan bara sig själv, som ju ändå Bruce gör eh, under större delen av första halvan av filmen. Ja, för han är ju inte sen att utnyttja att han har de här eh, krafterna till sin egen fördel. Nej, visst. Så han hamnar ju i, i fokus på sin egen värld. Eller, ja, där mm. har han ju varit hela tiden. Men nu har han ju helt plötsligt chansen att ge sig själv allt han vill ha. Mm. Mm. Men det är ju inte utan konsekvenser. Nej, visst inte. Som sagt, det, det, det, det följer ju med ett visst ansvar ändå med de här... De Stora krafterna som han har fått För han är ju ändå gud just nu mm. Gud säger ju rent ut utav det Att han tänker helt enkelt ta en kort liten semester mm. Och jag tycker om Kontringen där Men, men gud tar väl inte semester <laughs> Klart jag gör, har du aldrig hört talas om mörka Medeltid <laughs> ja, Det är, det är jättestyrkt det, det finns många sådana där riktigt roliga grejer ja, Jag kan inte hålla mig utan måste säga Morgan Freeman som gud mm. Mm. De kunde inte hitta Någon bättre till den rollen Nej, åh oh, vad glad jag blev när jag såg honom. Oh, han, har ju, han har ju sin röst som verkligen är bara klockrent för ändamålet också. Mm. När vi ändå pratar karaktärer och kanske vi ska ta en uh, lite närmare titt på dem. Eller vad tycker du? Jo, faktiskt. Det är ju rätt svårt att prata om en film som ändå heter Bruce Almighty. Utan att prata just väldigt mycket om Bruce-karaktären. Ja, så det är väl där vi kan börja helt enkelt. Ja, med... Bruce Nolan. Också känd som då Jim Carey mm. I den värld vi kallar verkligheten. <laughs> <laughs> exakt. Som vi redan har sagt, han är ju lite sådana halvbitter av sig. Lite ledsam över det liv som han ändå har. Man kan ju tycka ändå att han, att han ska ha det bra, för att han har ju ett jobb och han har ju en, en flickvän också. Men han är ju väldigt, väldigt mån om sin karriär, den här killen. Mm. Han må vara lite skämsam av sig. Men eh, han är ju också samtidigt lite trött. Det intressanta här är ju att Bruce är ju en ganska tydlig representation av oss alla på ett eller annat sätt. Nu, nu menar jag ju givetvis inte bokstavligt. Vi ser ju inte alla ut som Jim Carrey. <laughs> eller är reportrar och liknande. Utan vi känner igen oss i den situationen av att vi tycker att och vi har aldrig tur, vi är mm. aldrig den som kommer först Vi får aldrig det vi vill ha, eller rättare sagt det vi tror vi vill ha mm. Och tycker att vi saknar kontroll över tillvaron mm. Egentligen har vi ju ganska stor kontroll det, Problemet är väl snarare att man inbillar sig att man inte har mm. Mm. Problemet för Bruce här är, och det är ett problem som vi alla delar ibland att eh, han aldrig ser inåt utan ifrågasätter bara det som är utifrån. För någonstans så kommer det aldrig för honom att ja, men det är kanske jag som gör fel. Det är kanske jag som har attitydproblemet mm. och gör det bästa av situationen som jag faktiskt sitter i. Utan istället bara klagar att jag skulle ha gjort det, jag skulle ha varit här, jag skulle ha ja. Ja. upplevt ditt eller datt. Och jag är värd. Det är väl snarare det som är problemet. Att man tycker att man är värd någonting som man kanske faktiskt inte är värd. <laughs> Nej, faktiskt så. Han, han orsakar ju många av sina egna problem så att säga. Mm. Även om han, han kan som verka väldigt rar ändå. Lite älskvärd och sådär. Men han är ju rätt egocentrisk av sig. Jo, ja, men han är ju han är ingen elak karaktär. Det visas ju tydligt när han precis har fått sparken. Och är på väg till bilen med sina prylar i en låda. Och han ser en uteliggare som blir påhoppad av ett gäng ungdomar. Mm. Och han eh, liksom hojtar på dem och liksom säger, vad håller ni på med? Och de sticker därifrån. Och han kollar med uteliggaren så är du okej? Okay? Mm. Och hade han stannat där så hade allting där slutat lyckligt. Men ja. naturligtvis så kan han inte bara släppa det utan då bör han ju hojta efter de här ungdomarna. Ja, kaxa till sig. Ja, och då blir de ju provocerade och ger honom på mm. trutt. Ja, för han har ju ingenting att säga, säga till dem eller så att, äh, Precis, det är en sån där ställe där han då... Det är hans eget fel att han, att han försätter sig i den situationen som man hamnar. så alltså Jag tyckte det var ett mirakel bara att de ungdomarna bara gick därifrån. När han började bara ropa först och höj, vad håller ni på med för någonting? För då blir ju de som lite så här... Ja, vi sticker. Ja, precis. Så de har sett oss, vi, vi bara drar. Och så sagt, hade han stannat där så allting var det bra. Men sen blir han påhoppad och så tycker han som det är direkt efteråt. Ja, vad händer det här med mig? För gud allting är. Nu var det någon som inte... Nu, nu såg inte gud det här... Än en gång Det är ju naturligtvis väldigt tragiskt, för som sagt var, han är ju väldigt snäll, men han är alldeles, alldeles för egenkär och egocentrisk. Mm. Ja. Och det är naturligtvis meningen. Jag ger inte varken Jim Carrey eller manusförfattarna skit för det här, därför att Nej. det är faktiskt meningen. Vi, vi, vi ska sympatisera med Bruce och förstå mm. att, jo, jag har också varit där, eller jag har mm. också känt det och man ska tycka att, att det är synd om honom och att han, att han blir typ oligtvis behandlad. Mm. För att tillsammans med Bruce under den här berättelsens gång lära sig att... Jo, Bruce är snäll och han försöker göra gott men han gör en hel del dumt också. för mm. mm. Vi kan ju bara hoppa till när han får de här krafterna av Gud... Jag menar, jag vill ju gärna tro att om jag hade fått sådana krafter eller om någon annan hade fått det så skulle man inte vara så småsint eller barnslig som Bruce är. Ja. Men den sorgliga sanningen är väl tyvärr att de flesta av oss hade mer eller mindre agerat precis som ja. han gör. <laughs> ja, oja. Oh, <laughs> jag menar, exakt vad han gör är det är ju inte det jag menar utan just bara det här att att man använder de här enorma krafterna som kan göra så mycket gott, ja. till att göra små cyniska och elaka handlingar, ja. eller större handlingar som egentligen bara man själv vinner på ja. och även om det känns rätt att man gör de här handlingarna som att han, han hämnas ju på det här äh, ungdomsgänget med äh, väldigt bibliska mått <laughs> ja men även om det känns väldigt tillfredsställande som, ha, där fick mm. ni era. Mm. Mm. Det är ju inte rätt. Han är ju värre än vad de är, och de är mm. skurkar, så att säga. Ja, precis. Så det blir ju fel. Och det är ju meningen att man ska inse att det finns en anledning att Gud inte skickar svärmar av bin efter oss, eller... <laughs> när han använder de här krafterna för att rättfärdiga sig själv och sin plats i världen där han tycker att han ska vara så börjar ju också världen att falla i sönder kring honom mm. Ja, när han är så pass egocentric som han är och inte bryr sig om Någonting annat så orsakar ju det kaos indirekt. Mm. Eller ja, egentligen direkt också för den delen. <laughs> på grund av liksom hur han då utnyttjar krafterna för sin egen vinningsskull och inte alls tänker på några som helst konsekvenser- Menar, vad, vad skulle väl kunna hända om man låter en meteorit slå ner helt plötsligt någonstans mitt på jorden där man befinner sig så att man kan få ett häftigt reportage om att oj gud, det har slagit ner en meteorit här, tänka sig mm. alltså, det är, om man tänker efter på dels det som kan liksom lossna från meteoriten när den kommer in i atmosfären och sen bara själva nedslagskraften alltså det händer ju saker Mm. Inte nödvändigtvis just den slår ner men liksom det blir ju dessutom strömproblem efter det nedslaget. Så att... Ja det blev någon slags sån här um, chockvåg som gör att elutrustningen blir helt tokig. Mm. Jag tänker på den här scenen när man nu tänker på att ja men det är väl inte så farligt att, att göra det här. När han precis har fått sina krafter och går för att uppvakta sin sambo. Mm. Då tänder han ju ljus och sätter på musik med de här krafterna det tycker man är ja, men det spelar väl inte så stor roll. Nej, visst. Och så går han ut på balkongen, står och tittar på den mulna himlen och då torkar han helt enkelt av den och det är, det är lite kul. Det är också lite fiktigt, ja. Och så drar han månen närmare och redan där första gången jag såg den här filmen tänkte jag oj oj oj, det blev ju inte utan konsekvenser. <laughs> ja, jag, jag, jag tänkte faktiskt inte på det. Jag tyckte bara att ja, det där har ju lite roligt sådär. men sen i efterhand så då reflekterar jag verkligen över att om oh, en just ja där, vad skulle hända om månen kom lite närmare jorden egentligen? För de hör ju på nyheterna dagen efter att det har bildats en jättetsunami som har då översvämmat områden på andra sidan jorden. Och, ja. och det beror ju direkt på månens ovanliga beteende. Ja, precis. Ja. Men det är, ju, det är ju någonting som vi kan alltså, leva oss in i. För visst... Månen är jättevacker. Jag kan, jag kan faktiskt sitta och titta på när det är fullmåne på riktigt. Och, och ty, tycka liksom, vad, vad fint det är. Liksom, särskilt när den då upplevs som väldigt nära jorden. Så det är inte så att jag inte tycker att, jo men åh vad, vad mysigt det var varit med en jättemåne. Och så och så liksom med den man älskar och mys och musik och grejer. Mm. Mm. Så jag förstår ju varför han gör det. Men det finns ju en anledning Varför man inte ska göra så att man kan Ja, ja precis Ja, oh, när det är så mycket, så mycket Som händer och speciellt längre fram då när han dessutom eh, Faktiskt Börjar uppmärksamma För det, det går ju som inte att komma undan så småningom Börjar uppmärksamma all världens Bönor också, för han är ju inte den enda Som, som går omkring och, och, och är liksom Missnöjd över att det är som det är Eller bara tycker att Livet ska bli bättre och kanske rent av ber för någon annan än sig själv. Utan det finns det ju gott om människor som gör, som, som önskar att deras, ja, inte visst liv ska bli bättre, men att de, de önskar sina nära och kära ett bättre liv. Att någon ska bli frisk mm. eller att det ska gå bra för en i skolan eller <laughs> sådana där saker. Ja, han börjar ju höra röster som då representerar alla de här bönorna. Och tycker mm. ju att det var ett fruktansvärt liv Och stänger jag av det här Ja, precis <laughs> Men det får han ju också veta Att du, det kan du <laughs> Nej, det, är man gud Så lyssnar man ju ändå på Alltså han har ju själv ifrågasatt det där För inte så länge ser sedan att, oh, Varför lyssnar du aldrig på det jag vill typ Och varför händer aldrig bra saker i mitt liv Ja, men Det finns ganska många som vill att det ska hända bra saker I ens liv Och nu total ignorerar han de bönerna i YouTube en veckans tid I att han då ska göra ett bättre jobb Som gud ja. Så gör han med flit Det som han anklagade gud För att göra Ja exakt ja. Oh. Själv är hon i någon ja. <laughs> Väldiga mängder av Verkligen Men äm, i och med att han inte kan urskilja De olika rösterna så provar han ju Olika system för att äh, Behandla dem Ja det också <laughs> alltså att... Så att Jag vill ha alla böner som um, aktör i ett filskåp ja. och helt plötsligt så är det ju hur mycket filskåp som helst <laughs> <laughs> och det är min favorit mm. um, bön på it lappar Alltså den, vad fan, hur skulle det vara bättre än att ha liksom mappar i ett arkiv, vad tror han egentligen Men det är ju en fruktansvärt knygg scen, det är det ju oh Ja, oja, bara här, plötsligt så är hela lägenheten helt näklist Ja, alltså det är bara gult, allting har på sig, lappar på sig, varenda centimeter på honom förutom typ ögonen har det ju också Det är jättesnyggt gjort verkligen, det är det mm. Jag har en dum idé bara, det visar sig ju snabbt också. Men att um, flytta över det till den, till den digitala revolutionen blir ju lösning. Ja, och det är jättesnyggt. Jag tycker det är hur komiskt som helst. Där, och vad programmet heter och hur han får ett meddelande om bara You have new prayers! Istället för att... <laughs> och så de här två händerna som är animerade. Precis som det är. Ja, det är så snyggt det där. Oj, oj. Sen är ju problemet att han, hur han än gör så, så dubbleras ju... Bönorna? Ja, jo, som sagt, det är ju några personer där ute i världen som ber konstant, dagligen och nattetid och allt. Fast det får vi ju reda på att, att för att eh, Bruce inte ska få för mycket att göra bara det. <laughs> för de han får det är ju, det är ju bara de i Buffalo. <laughs> ja, han har ju några böner bara där också. Det är ju flera miljontals att eh... Man kan ju tänka sig hur det skulle låta oss ut om man då skulle behöva lyssna på hela världen. Ja, ju, jag får mig gränn bara jag tänker på. det. <laughs> Där gör han ju också en jättetab genom att svara ja på alla bönor. Det är ju inte alltid det kanske bästa. Det låter kanske bra som att Gud hör samma alla bönor. Mm. Ja, ju, men um, om två vill ha samma men det motsatta. Ja. Ja, visst. De som bär om att ett visst lag Ska vinna <laughs> Vissa saker ska man ju inte blanda sig <laughs> nej, nej precis Han har en svår tid får man ju verkligen säga Jim Carrey Tycker i alla fall jag är ju naturligtvis en väldigt bra Bruce Alltså han är ju en, en skojig människa Och som sagt här får han ju ändå vara Rätt så eh, efterhållsam mm. Så han, han är lagom, lagom trolig sådär. Ja men han är lagom mycket Jim Carrey Om man säger så Ja Mm. Han får chansen att spela över, vilket är, det är ju en av anledningarna att man, man tittar på Jim Carrey överhuvudtaget. Ja, och väljer honom att ha i en viss roll nästan. Mm. Men bara för att man är bra på att flippa ur, så måste man inte flippa ur hela tiden. Nej, precis. Jim Carrey han är ju en rätt impulsiv människa av sig också, så att jag kan ju verkligen tänka mig att han har bidragit med en hel del till filmen. Mm. För det gör han ju egentligen alltid. Han, han har ju ganska galna idéer och lär ha hostat ur sig ganska många repliker um, och sätt att agera på i olika scener som förmodligen inte var inskrivna i manus men som ändå, ändå kom med. Ja, när man, ibland är ju de spontana uttrycken eller sätten att göra saker i en scen de absolut intressantaste. Mm. Jag menar, det är där han verkligen kanske... Får till en, en känsla snarare än den exakta repliken. Ja, just. Och är det ett problem? Nej, egentligen inte. Därför att många gånger är det bara känslan och att göra karaktären så levande som möjligt som är det viktiga. Mm. Naturligtvis är det repliker som måste vara i rätt. Ja, så alltså för historien framåt. Eller sådär. Ja, exakt. Det måste vara en viss. Liksom, man måste ju naturligtvis se på manuset och hålla sig till det. Mm. Men lite spontanitet är inte fel. Nej. Det är ju upp till regissören att avgöra vad som passar och vad som inte ja. passar. Ja, visst. Ja, men i, en, I en film där det ändå ska vara komiska inslag så är det ju lätt att bara blanda in ett nytt komiskt inslag eller skriva om någonting, eller rättare sagt göra om någonting. Mm. Det är ju Jim Carrey som sagt duktig på. Mm. Eh, och en anledning till varför jag uppskattar och ändå se honom i filmer som, som har komiska inslag. Jag kan okay, ju bara ta som exempel, Bruce och hans sambo här har en, en hund och den här hunden är då kronisk med att den hellre pinkar på en förtölj mm. än att faktiskt gå ut och pinka på ett träd. Mm. Det är ju ett av Bruce enorma vardagsproblem att få den här förbaskade hunden. Ja. Att kissa där den ska Och jag kan tänka mig att i manus Så står det liksom att han, han Lyfter upp och springer med den pinkande Hunden ut till trädet mm. Och skäller på den Men att Jim Carrey har fått göra mycket Spontant där i både hur han Springer, mm. eh, även vissa då Repliker och ja. Ansiktsdrag, han har, han har fått göra Grejer där spontant Som passar för vad han gör Ja visst detta är ren spekulation naturligtvis. Men det är ett sånt ställe där, där jag tycker att det är ganska tydligt att han har fått släppa loss lite. Ja. På ett bra sätt. Ja, på ett bra sätt, jo. Det är roliga scener. Ja, det är det. Även, även om jag tycker ja. att humor är lite... Jo, absolut. Och det speciellt, just det, det ser ju lite konstigt ut när han, han lyfter upp hunden. Och den, den håller på att ströra sitt urin överallt när han håller på och håller upp den. Alltså, det det är lite för långt där ja, men precis. Men ändå lite skratt Just grejen är att den heller gör det in ja. och utomhus. Ja och... precis, hela situationen och så fort den kommer utomhus så är det som bara, då är jag ju färdig. Ja, visst, varför ska jag stå här? <laughs> nu, nu känner jag mig dum. Vad, vad har du ställt med här för? <laughs> som sagt just att den, att den fortsätter med bär den bärden, den mm. det är lite för mycket. Mm. Men faktumet då att den har lyft benet och pinkar Och att han blir liksom irriterad Och försöker få ut den mm. Det köper jag, det är jättebra Men det andra liksom <laughs> Det är kanske bara jag som inte tycker om Kiss Jag vet <laughs> ja, men det finns många som skrattar också på här, Som sagt, den typen av humor också. Det är lite lätt underhållande Och det är ju bara en, en del i, i filmen också Även om det är nu en återkommande sak i, Verkligen genom hela filmen För det som sagt, det är ju ett av Bruce största det är så kallade så här vardagsproblem som han verkligen tycker är jättedrygt. Och han vet inte hur han ska lösa det. Med gudumliga krafter så blir det ju intressant. Ja, minst sagt. Och det är väldigt enkelt. Vi låter det väl vara osagt bara för att folk kan få någonting att och småskratta åt. För det är ju helt klart som sagt intressant. Den här filmen är ju Bruce resa mm. så att säga. Mm. Och jag tycker att Bruce som karaktär är lite elak men fortfarande sympatisk. Vi kan fortfarande läsa in oss själva i honom. Även om han är på snudd lite väl bitter. Mm. Jo, precis. Men som sagt, det, det hade inte varit roligt om han bara var lite småsör. <laughs> Nej. Bruce är bra, Jim Carrey är bra. Mm. En bra karaktär, en bra prestation. Helt klart godkänt. Mm. Absolut. Bruce är ju inte ensam med eh, mirakulösa krafter. <laughs> Nej, vi har ju självaste Gud också. Eh, som vi har nämnt då, spelas av Morgan Freeman. Vi har ju pratat om vår kärlek till Morgan Freeman sedan tidigare när vi, när vi har tagit upp honom i eh, Batman Bins. Och han är ju inte direkt sämre här heller. Allt den mannen verkar röra vid blir till guld. Eller åtminstone ja. för mig. Men det är kanske för att jag tycker väldigt mycket om honom som ja. skådespelare. Jo, vi gör det båda två. Så det finns väl en risk för att vi pratar för gott om honom. Men <laughs> nej, jag är förstört förtjust över hans roll och hans tolkning av Gud. Man tänker ju så gärna den här lite hårda, hemniska guden från gamla testamentet till exempel. Mm. Liksom Du ska lycka. Och... Ja, visst. Och det ena eländet efter det andra mm. Freemans gud är ju mycket mer kärlekens gud så att ja. säga. Ja. Men även här och även med det så är han väldigt lättsam och trevlig Alltså hade han bara varit en, en liten mysgubbe <laughs> Utan godumliga krafter Så hade han ju varit en sån som han nästan hade velat umgås med bara för, Ja visst Han är ju så mysig Absolut ja och han gör som allting med glimten i ögat när Bruce möter honom första gången öga mot öga, det tycker jag är jättesnyggt, då står han ju och låtsas vara en städare ja. och håller på att moppa golvet i den här byggnaden mm. och säger, kan inte du hjälpa mig? Och det är ju inte bruce -et ett dugg intresserad utav han, han försöker ju hitta en ursäkt och då eh, har han ju sett att allting är nummer sju i den här byggnaden så han säger det att, eh, ja, men jag, kan, jag kan hjälpa dig nästa gång istället, jag är ledig den sjunde klockan sju ja. och fantastiskt nog så råkar han ju också hamna där ja, den sjunde klockan sju precis som avtalat så skönt men för att fokusera på Morgan Freemans gud här. Mm. Han är glad, väldigt tillmötesgående, men han är bekymrad. Mm. Och han är väl bekymrad mest därför att han ser en av sina favoritskapelser. Om man då läser in en del i det han säger. Ja. Har helt plötsligt gått och blivit då extremt bitter. Mm. Han lyfter ju fram en mapp med Bruce senaste... Hedniska uttalanden. Jag är ju Och han säger ju till och med det själv att eh, jag är ju inte någon som tar såna ord i munnen. Men mm. den sista här var faktiskt rätt så rolig. Ja, ja. Nej, men han är ju bekymrad över att Bruce håller på att spåra ur och mm. det vill han ju verkligen inte. Samtidigt så anar man ju där um, under ytan att han är rätt så trött på att höra alltid ditt fel, alltid ja. ditt fel. Jo. Precis. Och det är väl därför som Bruce får chansen, mm. därför att han har någonting i sig som Gud ser som gör honom till lämplig att faktiskt göra det här utan att ställa till alldeles för stor skada, mm. vilket man kanske får ta med en nypa <laughs> <laughs> Ja, han har ju ändå någonting som sagt... Han är ju inte elak som vi har som konstaterat Bruce utan han kan ju ändå också bry sig om andra även om han nu bryr sig mest om sig själv. Men bara som den där grejen med att han faktiskt hjälpte utliggaren till exempel. Mm. Det är ju det som Gud, eller Morgan Freeman ser i honom och som han verkligen vill locka fram mer av också och att Bruce ska hitta tillbaka till sig själv. För det blir ju en sån resa för honom genom hela filmen. Mm. Så jag förstår att, att, att gud kan överlämna sina krafter i Bruce händer utan att vara orolig ändå. För sen är ju Bruce ganska, som människor är, jämfört med ändå en varelse som gud. Mm. Ganska småsint och ser mm. inte till det stora så att han hade ju kunnat ställa till med en hel del. Men han håller ju sig ändå på en ganska blygsam nivå. så ja. att. det är ju inte som att han har någon slags... Eh herravärdsplaner utan han, han är ju bara glad om han kan få sitt scoop, så att säga sin stora nyhet mm. och få den här positionen som nyhetsankare det är ju liksom hela världen för honom jobbet är ju egentligen allt till och med mer än vad familjelyckan verkar vara mm. och det är väl också det som han vill reparera Gud också, han ser ju att att Bruce börjar ju egentligen bry sig mer och mer om sin egen... Lycka. Ja, precis. Än sin familjs lycka så att säga. Eftersom han ändå har en sambo mm. som är han att... Ja, hans sambo är ju väldigt snäll och tillmötesgående. Och vill ju ta relationen de har till nästa steg. Eftersom mm. att hon väldigt uppenbart älskar Bruce. Ja. Men hans fokus är så på vad han vill ha. Och vad han tycker att han ska ha. Att han ser inte vad han faktiskt har. Nej, exakt För jag menar det är inte många förunnat att ha en sambo som är så eh, villig att ta så mycket skit som hon faktiskt tvingas ta <laughs> ja. ja, för hon är ju väldigt, väldigt stöttande och försöker ju att ge verkligen så mycket tröst hon kan till Bruce mm. Även om han som sagt egentligen kanske inte förtjänar det på ett vis Just för att han är ju lite väl bitter och gnällig Mm. Ja, Grace som hon heter Grace Connolly är spelad av Jennifer Aniston Hon är ju den här drömsambon egentligen mm. För att hon vill väl Vill att de ska vara tillsammans Vill att de ska vara lyckliga Och vill att han ska vara lycklig Och sätter till stor del honom före sig själv Ja visst Och tyvärr så tar han ju det för givet mm. Mm. Jag kan personligen förstå Nu Bruce Ibland är man så uppslukad av sitt eget att man har en tendens att sätta det som kanske egentligen bör betyda mest för en åt sidan. Mm. Och det måste få vara okej, okay, för ibland så måste man fokusera på annat. Men huvudsaken är att man hittar tillbaka. Ja, visst. Och det är ju det sista han gör när han får sina krafter. Mm. Det blir bara tvärtom egentligen. Han blir ju som bara ännu längre bort, för nu kan han verkligen fokusera på sig själv och göra sitt liv till ett bättre liv mm. men inte deras liv till ett bättre liv det är väl just det som är problemet vi blir ett jag Ja, visst. och det är så tråkigt på rätt ja. sätt alltså det, det här är ju en del av handlingen han, mm. han ska ju vara på snudden att förlora precis allting mm. jag menar vad, vad hon får stå ut med är <laughs> just längd ja. sen kan jag ju tycka att um, Grace är lite platt som karaktär därför att hon är bara där för att ta emot och bli besviken. Mm, tyvärr. Jag hade ju gärna sett att hon kanske hade försökt åtminstone sätta ner foten. Ja. Därför att det är egentligen fram till hon tror att, att Bruce ska fria till henne. Då tar hon allting utan mm. att säga någonting. Mm. Men där då så brister det. Färvänder verkligen. Ja. Och då undrar jag liksom att, är, liksom att hade man inte stampat åtminstone lite innan det Mm. För till synes så verkar de ju ändå väldigt lyckliga, eller hon lycklig i sin relation. Mm. Tills just där: då, helt plötsligt, så ser vi en helt ny sida. Jag hade gärna sett den här, det här missnöjet lite, lite mer. Tidigare. Ja, och lite tidigare. Hon har det ju ändå i sig också. Hon är ju väldigt, väldigt ansvarsfull också. och och henne, speciellt i hennes jobb det är ju en, det är en sån där bra scen som, som hade etablerat henne mer som karaktär men det hade ju kanske inte gjort så mycket för filmen i och med att hon nu ändå är en sån som tyvärr inte som sagt ser ifrån förrän det har gått verkligen alldeles för långt mm. för med hennes jobb där hon jobbar med barn och hon ska vara lite grann av den där som alltså, jag menar har, har man hand om barn så måste man ju kunna vara en sån person som verkligen kan se ifrån för barn får ju verkligen inte göra hur de vill hela tiden. Och Bruce blir ju lite av ett. Han är ju lite av ett stort barn på ett sätt. Ja, ju visst. Speciellt när han får sina krafter och tycker att han kan göra som man vill. Mm. Men där finns det ju då en bortklippt scen. Där man måste se Grace. Eller Jennifer Aniston. När hon är utanför sitt arbete. Och utanför lägenheten också. Och hon bränner av mot helt vilt. Främmande människor och tycker att Sluta uppföra er på det här barnsliga sättet Gör på det här viset istället Och Hade man haft med den scenen så hade det ju Som sagt etablerat hennes karaktär Lite bättre också just som att hon är den där Personen som ska kunna säga ifrån Och tycka att någonting är fel Men mm. det hade ju fortfarande å andra sidan inte gynnat Om de inte hade verkligen fortsatt på det också då. Och haft just att, att Hon faktiskt säger till Bruce att vara med i egentligen. Det behöver inte vara ett problem tycker jag, att Bruce är den enda som kan göra så utan att hon säger någonting. Därför det är honom hon har sin kärlek till. Ja. Visst. Så att där att, att säga till honom gör för ont men att säga till barnen som hon har ansvar över eller främlingar. Nej det är ju klart det påverkar inte henne på det viset känslomässigt. Så att det tycker jag inte är ett problem att eh, om de hade haft med den scenen att. att ja. Det hade saknats någonting, nej tvärtom Att hon är ändå den som kan sätta ner foten Och visa att hon är en, en stark karaktär Men när hon är med Bruce Som då har det inflytandet på henne Ja så, mm. Funkar det inte. Mm. Åtminstone inte för förrän senare. Ja, när bägaren väl rinner över. För då, då slår det slint. Hon lider väl lite också av just det här... ...åsidosatt uh, karaktär. Mm. Ja, precis. Tyvärr. I och med till och med bortklippta scener då. Där hon egentligen har scenroll. Jag trodde hon skulle ha mycket mer scenroll. Det är ändå Jennifer Aniston också. Hon är en stor skådespelerska. Det är lite tråkigt det där. Även om nu... Visst, det är en, det är en film som handlar om Bruce. Filmen heter till och med Bruce... Men som sagt, det är väldigt synd att de inte ger henne mer tid av hennes karaktär. Det är en stor brist i den här filmen. För jag hade gärna sett hennes inre monolog och hennes ja. känslor mycket tidigare. För det, det kommer ju inte från ganska sent och mm. väldigt lite- Mm. Och det är ju mer för att han på något sätt med sina gudumliga krafter ska se att oj vad är det jag har åstadkommit. Ja, ja. Men det är lite för lite och lite för sent mm. för att ge henne den karaktären och den närvaro som hon faktiskt ska ha. Ja, visst. Men i ärlighetens namn, det är ju inte många karaktärer i den här filmen som faktiskt är karaktärer. Nej. Det är ju snarare att de bara fyller sina roller. Ja, det är ju bara Bruce och Gud som är någonting egentligen. Och då har ändå inte Gud så där jättemycket sentin egentligen heller. Nej, men den han har är ju inte att leka med. Nej, han etableras ju ändå väldigt väl trots det. Men ja, det här är en film om Bruce verkligen. Det, det märks ju även på inte bara på just hur, hur hans sambo behandlas eller ska säga. Men också som sagt de karaktärer som finns runt omkring. För det finns ju, det finns ju fler karaktärer i Bruce liv. Det gör det ju givetvis. Men vi ser ju inte så mycket till dem. Och de är ju bara som sagt sina egna roller och ingenting mer. Så därför är de inte ens värda att egentligen ta upp. Alltså det är ju kollegorna som är kollegorna av olika mm. typer. Den sympatiska kollegan, den bitchiga kollegan. Ja, precis. Chefen som vill men inte vill. Alltså... Ja, jag håller med. Det är lite tråkigt det där, som sagt. att De karaktärer som finns runt omkring, de blir inte döplade. Det är etablerade överhuvudtaget, utan de är de generiska. Nu är det ju klart att du kan ju inte ha en... Um... En sån här film med alldeles för många huvudroller eller för stora roller, men lite personlighet kan vi väl önska. Ja, om inte annat så till som sagt sambon som ändå ska ha någon form av del i det hela i hans liv även om det nu inte, även om han nu är lite ignorant av sig och sådär och lite för egocentrisk. Alltså hon har ju mer än, än de andra men mm. som sagt var lite för lite och det, det är synd för det, det kunde blivit en mycket spännande dynamik där. Mm. Men som sagt det är Bruces story och därför fokuserar vi nästan uteslutande på Bruce. Mm. Även vi. Det har <laughs> varit ju mycket prat om Bruce överlag också och det av en anledning. Men eh, på tal om Bruce så kanske vi ska ta upp hans eh, motståndare eller vad vi ska kalla <skratt> ja, hans nemesis ändå <skratt> av, av de karaktärer som är där i bakgrunden som egentligen inte är så värda att nämna så vill jag ändå bara snabbt lyfta fram Evan Baxter som spelas av Steve Carell Ja och det är ju den andra reportern som också vill ha det här ankarjobbet mm, och de är ju lite i i kiv med varandra, det får man ju se väldigt tydligt. Även han är ju ändå, på ett sätt, jag inte säga mer framgångsrik, men det är ju det att han har en helt annan position på den här nyhetsstudion än vad Bruce har. Mm. Så att han syns ju mer i rutan och han får de här mer exklusiva inslagen och han får sitta i direktsändning och så vidare. Så att därför, därför önskar ju Bruce verkligen att man fick täppa till honom helt enkelt. Jo men att jag skulle vilja påstå att rent journalistiskt så är han handling... ju Snäppet mer kompetent ja. Att han eh, tafflar inte Och måste göra massa omtagningar Och liknande Nej. Som chefen också påpekar att Det är en av anledningarna till att Bruce inte har kommit Så långt i nuläget mm. Jag sköt dig Jag har sett dina omtagningar <laughs> Precis Egentligen är det inte så konstigt att även Baxter får ankarjobbet, Nej, därför att visst. han är närmare den nivån än var Bruce är. är klart. Men Bruce ser ju inte sina egna brister, utan han ser ju bara att jag förtjänar det. Ja, och tycker ju dessutom att det är bara för att jag inte får en chans. Ja. Om ni gav mig en chans, då skulle det ju vara en helt annan. Då skulle jag vara helt suverän, typ. Mm. Istället för just det där att jag kanske måste ändra min attityd ja. lite... Mm. Precis. Så kanske allt faller lite bättre på plats. Kanske, man vet mm. aldrig. Men sen är det ju så, alla kan ju inte vara superstjärnan eller nummer ett. Nej. Men han har ju svårt att acceptera det. Som karaktär, eller jag som semi-karaktär. <laughs> Tycker jag ändå att even Baxter, är ju, han är ju rolig, men mm. alltså, han är ju lite för elak. Ja, ja men han, han är ju väldigt så här Han är retsam, han är självbelåten av sig och, och som sagt Jag ska inte säga att han vill Bruce illa Men alltså han mår ju ändå bra Av att få se hur Bruce lider I sitt liv Ja, men han är en översittare. Ja, ja precis. Han är en översittare. Det är precis vad han är. Han har, han har lyckats muta in lite makt och inflytande- och det han är han inte sen att använda. Nej. Och där kommer vi väl tillbaka till det där- med representationen av oss själva. Vi, vi vill ju gärna tro att om jag hade haft- den här makten eller det här inflytandet- då hade jag bara gjort gott. Mm. Mm. Nej, tyvärr. Du hade också blivit småsint- och eh, gjort saker för att kivas med dem- du äh, tycker det är roligt att skiva med Ja som man ser ner på lite grann alltså. Det är ganska naturligt för oss människor Men det är ju ingen positiv egenskap <laughs> Nej visst Så att man kan ju ta det här som en En liten påminnelse om att Du ähm, gör inte så här mm. Mm. För äh, någon gång Vänder det mm. Precis. Och då är det du som ska ta emot Och då är det kanske inte lika roligt mm. Karma <laughs> Rätta med om jag har fel Men jag tror att det ska föreställa Åtminstone att det är samma Even Baxter som sen är huvudrollen I uppföljarfilmen Det stämmer väl mycket väl, ja Alltså jag har gått ett par år och han gett sig in i politiken <laughs> Mm, jo. Men där valde de ju att ta en helt annan aspekt utav um, gudmöter människa och, och istället ha hela Noahs ark-historien. Ja, där drar de ju väldigt långt på de religiösa parallellerna. Mm. Jag misstänker att det är en av anledningarna till att den inte alls blev en bra uppföljare. Mm, nej. Mycket utav humorn i Bruce är ju att ingen vet ju att han är gud. Nej. Eller att han har åtminstone blivit ställföreträdare. Mm. För mm. Mm. Utan han är bara helt enkelt på rätt plats. Där saker händer och allting verkar gå bra. Medan even Baxter i, i uppföljaren. Han verkar ju snarare som att han har blivit galen. Med att helt plötsligt så ser han ut som Noak. Oavsett hur han gör. Han får skägget och ja. det dyker upp en massa djur. Och de vill hjälpa honom att bygga den här arken. Och det dyker upp. Och ja. Alla tror att han är knäpp. Mm. Dynamiken blev en helt annan Och jag, jag tyckte inte att det, det höll inte Nej det blev lite mer av an av någon film Istället Steve Carell kan vara väldigt rolig Ja han kan det. Men han är ingen Jim Carrey. Nej. Han är lite för platt och stel. Och han, han tar ju gärna roller där, där det är en fördel. Jag menar han är ankaret här. Han har spelat chefen i den amerikanska tolkningen utav The Office. Mm. Och han spelar politiker i uppföljaren till den här filmen. För all del, det är ju lite mer rätt man på rätt plats. Men hans spektrum är inte lika stort. Och han går väldigt lätt från subtilt till överspektiv överspel. Mm. Mm. Snarare så är han på överspel i stort sett hela tid. Ja, ja det är väl därför jag kan garva åt honom men, men det beror på vilken roll han gör eller har också. I den här filmen kan man ju verkligen lyfta ut en scen där han har just ett överspel får man verkligen kalla det för. Mm. Men det är också det som gör att jag, jag skrattar ju Så att jag gråter alltså Första gången så då, som jag såg den här filmen Så trodde jag inte att jag skulle få luft <laughs> när, när han liksom bryter lös Och gör alla sina miner Och, och har sina konstiga ljud för sig och sådär. Låt mig gissa Det är när um, han är i livesändning mm. Och Precis. Bruce är äh, sugen på att hämnas Först <laughs> Ändrar på telepromptern Vad alltså, som kommer som ska läsas upp Och att han senare rent utsatt går in Och gör att stackars even Inte kan, kan säga annat än Rappakall Ja precis Verkligen tar över hans liksom, mun och kropp Jo, men det, det är ett överspel med ett syfte. Det är ju meningen att det ska vara helt eh, vansinnigt. Mm. Och då blir det roligt. Och vi ser ju också varför det är så vansinnigt. Hela världen ser bara honom som flippar ur och undrar vad mm. som hände. Mm. Men vi som tittare ser ju att Bruce står där och i bakgrunden. och, och drar i trådarna. <laughs> och därför blir det roligt. Mm. Men överspelet i, i uppföljaren, nej. Tyvärr. Han funkar här som bifigur och huvudroll, tyvärr inte. Nej. Och det, det kändes också som att oh, vi måste göra en ny Bruce. Men, ja, precis. Men vi kan inte använda Bruce därför att han har ju faktiskt lärt sig och gått vidare. Mm. Mm. Så vad har vi då? Jo, vi kan ju ta den här killen Som blev lite halvt orättvist behandlad då eh, Av Bruce med sina krafter Och så kan mm. vi låta honom gå vidare Vad är det väl synd, egentligen Det kunde ju ha blivit en rolig franchise Ja, faktiskt. ja precis Det fanns någon slags kul idé där, men det var väldigt dåligt utförande Lite för billigt utförande Kanske är ja. vad jag skulle vilja säga Men som sagt, här funkar Han är... Ja. Lite för platt, men för all del han är, han är rolig och han är en intressant motståndare till Bruce. Mm. Mm. Lite mer karaktär och kanske ett litet, litet, litet mer drag av sympati <laughs> i hans beteende. Jo, ja, då hade vi tyckt om honom kanske. Ja, jo det är inte meningen nej det, då, hade det, då hade det ju inte varit lika roligt heller När han blir så frunerad som man blir direkt sändning Därför att det tycker man ju också är lite Man blir ju lite skadeglad av den anledningen Att han ändå är något av en skitstövel mm. Åt i håll liksom. Men jag tycker ju ändå att någonstans Även en skitstövel måste ju råka bli sympatisk av Även om misstag <laughs> Jo visst <laughs> Det, det är ju egentligen den enda karaktären I övrigt som man kan lyfta fram Som sagt, han är ju också platt Men det är de ju de allihopa egentligen som inte är Bruce Tyvärr får vi säga som sagt. Men vi kanske ska titta på en äh, Aspekt som är väldigt stark För den här filmen mm. Och det är det visuella Ja, alla de här äh... Fantastiska mirakler som sker bland annat Bara det som sagt var det här med Arkivskåpen och postitlapparna mm. som vi nämnde mm. Innan är ju, är ju jättesnyggt Gjort mm. men en annan Favoritscen är när um, Bruce möter Gud för första gången Och han säger att Ja jag har hela ditt liv i det här Arkivskåpet ja. och Bruce vill Titta och han får titta och han drar I lådan och den bara fortsätter Och fortsätter jo, och fortsätter <laughs> Ja, han, har, han har ju inte levt ett långt liv ändå så att, Där finns det många mappar Och många pappersblad och dokument Som beskriver allt han har sagt och gjort och tänkt Det är riktigt snyggt Och där börjar han också ha en chans att spela över På ett sätt som gör att det är um, trovärdigt Ja mm. <laughs> Och roligt ja. Ja, Han kan ju det här med min spel, som sagt Och bara de placeras I rätt sammanhang så blir det ju roligt också Inte över livet Jag skulle också vilja säga att den här filmen är väldigt snyggt klippt Mm Mm. Många gånger beror hur man upplever de här miraklerna och förändringarna som Bruce gör eller Gud gör för den delen. Som starkast när man först inte ser att det har hänt men att helt plötsligt så är någonting annorlunda. Ja, visst. Ett bra exempel på det är när han går ut och sätter sig i sin totalkvaddade bil. Mm. Och två ungdomar kommer gående och man ser dem komma upp vid sidan av bilen när han precis har satt sig. Mm. Och när de tittar in genom förarutan och säger liksom, wow, snygg bil. Mm. Mm. så tycker man att, men vänta, ni såg ju vilket haveri det var och så zoomar ja. kameran ut och så är det värsta sportbilen ja, världens förråd och verkligen som han då bara trollat fram istället, som man tycker att han förtjänar. och det, det, det är snyggt mm. för det kommer så smidigt och mm. så rullande mm. Mm. kameran bara zoomar in och så sedan zoomar den ut och då har det hänt någonting ja, det är sjukt verkligen överlag så är det en väldigt bra klippt film verkligen Mm. Får du också ett stort leende på läpparna När du ser tomatsoppescenen <laughs> Ja, jo De som inte vet, han, han har precis Fått sina krafter Och vet inte riktigt vad som har hänt Vet inte riktigt om det faktiskt Är på riktigt mm. Och går in på ett fik Och får en skål tomatsoppa Och referensen till Röda Havet Är ju Ja, jag kunde där han då helt enkelt delar den röda tomatsoppan. Det är jättesnyggt. och jag var så imponerad första gången jag såg det där verkligen. Det här är någon ändå en tio år gammal film också. Och det var så läckert i biografen när jag såg det. Och det var så otroligt roligt också. Det fanns min spel under tiden. Ja, jo, det är, det är lika magiskt som själva bara miraklet i sig. Och musiken som spelar. och. Där sitter en liten gubbe utan namn. Det är ju bara den här statist egentligen. Mm. Och äter på fiket också. Och han ser ju Bruce när han börjar spöka med sina krafter. Ja. med saker som att flytta grejer utan att röra vid dem och annat. Och, och den här stackars lilla gubben har med mer och mer förvirrad. <laughs> Förskräckt, ja. Hon börjar se lite vid det verkligen. Alltså det är ju som... Vad <laughs> i... Jo, precis. vad magi! När de är ute och går på, på vattnet, det är också snyggt. Ja, det är också jättesnyggt. Och det är schyssta vyer. Väldigt snitt klipp också. Speciellt när han väl springer därifrån också. Man får se hela, hela Boston. Och sen börjar ju uppflippningen totalt. Mm. Mm. Nu är jag ju ingen eh, religiös person. Men eh, i och med att man har varit med ett tag. Så känner man ju till en hel del eh, uttryck och referenser som har med religion att göra. Mm. Och det är ju väldigt kul att så klassiska saker som att eh, låta bli ljus. Ja, så just. tänder han, eh, ställer in ljusen. Och. Mm. Mm. Så det är ju många snygga religiösa referenser i... Ja, det mesta. Men det är aldrig så mycket att det känns som att de står dunkade i huvudet. Nej, nej, absolut inte. Det är ändå ganska... Dels händer det så subtilt eller i väldigt komiska situationer. Ja, det händer ju alltid i komiska situationer egentligen. Så det känns ju definitivt inte som att de försöker packa på med någonting i de se. Här har ju kristendomen snarare bara blivit motorn som filmen ska köra med. Mm. Så liksom, blev du religiös om att ha sett den här så... <laughs> Undrar jag ju verkligen hur starkt din tro är. Ja, men, men då är man lätt påverkat. Nej, det är väl mer så här att det här är konceptet Gud och kristendom. Vad kan vi göra av det? Ja. Och, och så blev det så här och... Blev riktigt, riktigt roligt. Och inte alldeles för häddisk om jag får säga <laughs> Nej, nej ja, det skulle vara intressant att höra något om de som är troende och vad de tycker om filmen överlag och eh, hur gudgestaltas och hur krafterna som Bruce sig av och allt det här. Men jag känner inte heller att den ska, den ska vara ifrån. Vi ska inte ha orsakat någon direkt rabalder när den kom. Den känns verkligen genomarbetad, den här filmen. Mm. Mm. Som sagt, där är vissa brister i manuset som jag gärna hade sett, som att vissa karaktärer hade varit, ja, just det, karaktärer. <laughs> Visst, det handlar om Bruce Fokus är på Bruce Men det betyder mm. ju inte att, att det bara ska vara Bruce <laughs> Nej, för det är ju just det också det är, Allt handlar ju inte om Bruce Det är lite det som är poängen med filmen också mm. Så att det hade de ju bara kunnat göra ännu mer tydligt för nu, Han ska ju ändå inse det själv Och gör ju också det småningom Och då har ju hans sambo en stor roll i det hela. Men de hade ju kunnat Bara göra det större Hon kunde ha ju känt som att hon fick bidra mer Ja, verkligen Men som sagt, hon bidrar ju ändå och mm. Bruce lär ju sig ett och annat genom den här upplevelsen. Så som sagt, det är ju ingen dålig film. Nej. Verkligen inte. Av amerikanska komediers mått mätt, särskilt i modern tid. Så är ju det här en riktigt bra en. Mm. Mm. Den är rolig, där är många roliga skämt. Mm. Den ger Jim Carrey chansen att vara... Riktigt rolig, utan att vara överdriven. Ja, jag hittade ordet. <laughs> utan att behöva bli Ace Ventura igen. Ja, precis, visst. För där har vi ju en överdriven film, även om jag kanske kan skratta åt den än idag. Men det är mest på grund av att jag vet inte. Ja, man skrattar åt den när man har liten. Ace Ventura har mycket att komma med som är roligt. Mm. Men jag hade inte velat säga den om, om, om igen. <laughs> Nej, det vore bra att de försökte stanna där åtminstone. Så. Ja. Till sist. Men problemet är ju att man gärna drar Jim Carrey åt det hållet därför att man vet att han kan leverera det. Ja, precis. Ja, han fastnade ju i sina roller, kände sig som där till en början. För det var ju ändå det han blev känd för också. Mm. Han var ju lite mannen med gummi ansiktet, sådär. Men vi kanske ska ta och summera våra tankar. Ja, jag tycker vi, vi sa ju det nyss, eller du sa ju det nyss. Det här är ju en bra film. Den är absolut inte perfekt. Det är långt ifrån. Det är inte den bästa komedin jag har sett. Men det är en ändå en himla kul film och jag tycker om att se den jag tycker om Jim Carrey i den för den rollprestationen han gör och den karaktären han har och jag tycker om humor i den ja, men det är mycket gott, vill man ha en, en genuin komedi med många roliga scener och ett förhållande vid smart manus mm. och så levererar den inte det bästa som har gjorts men en bra film, bra skådespelare. Jag menar Jim Carrey bra, mm. Morgan Freeman underbar, mm. Jennifer Aniston helt okej. Okay. Mm. Steve Carell, jo. Kan vara rolig. Vill man ha en timme och 40 minuters underhållning så har man ju helt klart en, en film här. Mm. Ja, hundra minuters glädje. <laughs> ja. Men det kändes bra för nu har vi haft filmer och vi har varit besvikna på ett tag. Ja, jo. det kändes bra att få luta sig tillbaka på någonting som man ändå vet sedan tidigare att, att man kände någonting gott för. Mm. Men det är alltid intressant att se det igen och se om mm. var det bara precis när man mm. sådan den. Nej, precis. För det, så kan det vara med just i synnerhet komedier tycker jag. För det är inte säkert att det är roligt idag. Det man tyckte var roligt för, sig tio år sedan som den här filmen ändå och nu har på nacken. Nej, ja, men det är väl intressant med att, att ta upp filmer så här i efterhand. Att titta mm. och se om de faktiskt håller måttet. Mm. Mm. Jag gillar ju till exempel de gamla Hot Shots-filmerna. Ja, samma <laughs> och, och tycker att de håller till störst del fortfarande idag. Det är ju ja. många referenser naturligtvis som är väldigt utdaterade. Men man förbiser det därför att liksom det där är så mycket utflippat mm. som ändå är roligt. Mm. Och, och något jag verkligen saknar i modern komedi som finns i de här gamla. Det är ju det här att skådespelarna spelar så kallat straight. Mm. Ja, de, de ska inte vara medvetna om att det de gör är roligt ja. Det är väl ett problem som jag tycker att många av skådespelare idag och Många komedier idag verkar nästan så här snegla på publiken Och säga, det här är roligt <laughs> det är sant. Ja. Nej, det behöver du inte göra. Om jag tycker det är roligt så kommer jag skratta Ja precis, tack så mycket Men en bra komedi för sin tid Och en bra komedi än idag Helt klart C-värd. Ja, och eh, dessutom i Morgan Freeman som gud så tycker jag att vi kan känna oss trygga. <laughs> ja, jo, det får jag ju verkligen hålla med om. <laughs> <laughs> och eh, med de visdomsorden så kanske vi ska tacka för oss. Jag heter Daniel Arling. Och jag heter Thomas Engström. Det här är Eskapisterna.